Ja, ons het een aangename pingster gehad, het is vanochtend ook pingsterfeest, waar ons herdeent dat die heilige geest uitgestort is op, op sy kerk, op elk een van ons. In die oud testament was die heilige geest net vaardig oor, oor sekere mense, oor leiders, profete, maar in die nieuwe testament uh, met pingster sondag vier ons dit dat die heilige geest uitgestort um, dier Jesus uitgestort is op almal, op al sy kinders, en vooral ook die kerk. Um, en daarom is het vir ons een wonderlijke voorrecht, ons wat vooral ook in die dag sterk staat maak op die heilige geest, wat ons moet lei en ons besluiten en in Godse wil, dat hy ook die een is, die vooral die een van die drie eenheid, wat vir ons moet lei en die besluiten wat ons elke dag moet neem. Dit was ons thema vir die week, nie my wil nie, die herontdekking van Godse wil vir ons lewe en terwille van mense wat ek nou nie elke aand hier kon wees hier gaan ek net gevinnig sê waarover ons elke aand gepraat het ons het gewys op die verskillende padtekens wat die heren vir ons kom gee langs hierdie pad om vir ons uiteindelik uit te bring by ons bestemming daar waar God wil en ons moet wees sondagochtend het ons na die telefoon tekenkie gekyk ons moet na God roep ons moet omvra ons moet sy wil soek Ons moet amper soos een wilsbok wees wat in droogte en in die woestijn smag na water. So moet ons soek na die Heerese wil. Ons bel om, ons bid tot om. Toet um, ons ook sondag die tweede teken aan dis die toegeet teken, wat verlede sondag my net gesê het, ons moet ook uh, die Heerese wil gehoorzaam. As ons sy wil ontdek het, is dit net vir een brokkie vars inlichting in Nies nie. Het is juist gegees so dat ons moet toegee daarin, oorgee daarin, Godse wil moet gehoorzaam. Maandag aand het ons gepraat oor die aftrek aftrekplekkie langs die pad, die rusplekkie. Ons het gepraat oor Godse vrede en rus wat hy in ons hart kom gee as ons een besluit moet neem. Ons het dinsdag aand oor die ompad teken gepraat, vooral jylle wat nou daar onder in die see is en Um, Daan het die Nico Rijland telkens in die ompadbord vastraai. Uh, somtijds varie heren ons op ompaai om uiteindelik by sy volmaakte en heilige wil uit te kom. En woensdag aand het ons by die Weegbrug padteken gestaan wat vir ons net kom vertel het dat ons die koste moet bereken. Uh, somtijds moet ons die sommekies maak, um, alles weeg ons huiswerk goed doen so ons weet wat die implikaties is van die besluiten wat ons elke dag neem. En toe donderdag aand met ons laatste aand bijeenkomst, het ons gekyk na die inlichtingsteken, en ons het daar van mekaar gesê, kom ons luister na raad. Die heren sit raadgevers langs ons levenspad, mentors, um, persoene wat met weisheid geseen is, en wat ook vir ons met raad kan bedien, medegelovig is, medevriende, en ons moet ook na raad luister, wanneer ons soek na Godse wil, en by belangrike besluite, en minder belangrike besluite moet uitkom. Vanochend, sy thema, is, lewe in die geloof, die, geen, parkering, teken. Ons het, Elke aand moet so'n prentje afgeskop rondom Godse wil. En ek krij uh, hier oor die naweek, hierdie prentje wat iemand vir my anstuur. We're at a point in Christianity where people don't care if you can back it up with Bible. Their feelings, desires and emotions override what scripture says. They don't follow Christ They follow self. Dis wat ons eindelijk al voor die pingste reeks vir mekaar begin sê het in die boodskappe. Um, dis wonderlik om al die padtekens te hee langs die pad om Godse wil te ontdek. Maar hier die gaan nie vir ons helpen om by een besluit uit te kom, wat in lijn is met God, Godse woord nie. Dit is onmoendlik. As God vir jou ris en vrede in jou hart gee, om iemand dood te maak, dan moet jy weet, dan kom dit nie van God af nie. Dan is het nie sy gees wat jou lijn nie. Dan is het teenstrijdig met wat in die woord staan. Hierdie boek is die handleiding wat ons het. Ons primaire bron. En dit is maar wat hierdie ou probeer sê, heel dikwels, word ons in ons moderne tyd gelei dier ons emoties, ons begeertes, dit wat ek wil hee, en ek skuif hier die woord eenkant toe, ek stel eindelijk die belang wat God in sy woord sê nie, want ek het einde klaar besluit, op grond van, dit wat ek wil hee, wat die antwoord gaan wees. Ons het, denk ek donderdagavond, ook specifiek daarna verwijs, dat die gees wat uitgestort is, die gees van die waarheid is. Die gees wat ons kom leie in die waarheid. En die waarheid is een persoon, het is Jesus. En is hy wat hierdie boek kom leef het. Hy is die vlees geworde woord. En daarom ten spuite van al hierdie baie padtekens wat vir ons in hierdie paar dae moet help om by Godse wil uit te kom moet al die padtekens uiteindelik vir ons help, om in lijn te kom met Godse woord. Amen. vriende mag jylle hierwees wees van ochend, jylle belevenis van God, die Vader, sy Seen Jesus Christus en die Heilige Gees, vir jylle goed en verrijkend wees. En hy kom groet jylle van ochend, met die woorde, genade en vrede vir jylle. Kom ons blaai na Joesha hoofstuk 3. <coughs> Dit sal op die skerham vertoon word. Joesha hoofstuk 3. Kom ons bid saam voordat ons Kom ons bid saam voordat ons lees. Heere, as ons die wind van oog na buitenkant gevoel waai het en ons hoor hoe die wind om die hoeken van die gebouwe maak dan denk ons op hierdie pingsterfees op hierdie pingstersondag aan die gees wat ook die wind van God is die asem van God is wat waai, en ons weet hy altyd waar vanaan af hy kom, en waaran toe hy op pad is nie. Maar hy gees waai oor ons. Hy gees is in ons. Hy gees is die een wat ons lei in die volle waarheid. Heilige gees, kom, vat ook alles saam wat ons in hierdie paar dae met mekaar gedeel het. en help vir ons om steeds soekend te bly na die wil en boe alles daarby in te val. Die woord leek ook voor ons, ons bid dat u met ons sal praat. Heilige Geest, kom vertaal ook hierdie letters op papier so ons Dit mag beleef as, as woorde wat levend word in ons binneste. Amen. Joesha 3, daarvan aan vers 9. Joesha het vir die Israelite gesê, kom nader, luister na die woorde van die Heere jylle God. Daarna sê hy, hieraan sal jylle weet dat die levende God tussen in is en dat hy die Kanonite, Jethite, Jewite, Ferrisite, Gurgassite, Amorite en Jebesite sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Heere van die julle aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Weis nou twaalf man aan uit die stamme van Israel, een uit elke stamme, Onthou nou, miskien moet ek net sê wat die context is van die gedeelte, die volk wat nou die Jordaan-rivier moet oorsteek na die beloofde land toe. Nou staan hulle op die oever van hierdie, van hierdie rivier. Wanneer die voetsoole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Heere dra, wat die Heere? Die Heere van die hele aarde. Sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesnui word, en op een hoop gaan staan. Wanne gebeur dit? Wanne die priesters sy voetsoole in die water raak. Die volk het toe van hulle tente af om dier die Jordaan te trek. Die priesters waar die verbondsark gedraad was voor hulle. Die draars van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die jylle oestuid is die Jordaan gewoon vol oor al sy oevers Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlak water kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, verboont toe by Adam, die stad langs Seratan. Die water wat afloop na die see in die Jordaan-Vallei, die Soutsee, was heeltemaal afgesnui. Die volk het recht oor Jerigo doorgetrek. Die priesters hoefden, wat die verbondsark van die Heere dra, het daar binnen in die Jordaan op die droe bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droe bedding deurgaan, tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. Voor ons gauw na ons stilwoord oomlik gaan aandag gee, kom ons denk net gauw ons self in hierdie, in hierdie volkse posies, hulle staan, voor, voor een rivier, nou ek weet, hier is riviere in, in ons omgeving ook, maar terwille van, van, om appels met appels te vergelijk, kan ons maar sê, dit die Jordaan rivier, ach, die uh, Oranje rivier, of die Vaal rivier, of die Sambesi rivier, een machtige rivier, en hulle moet deur gaan, ander kant, die beloofde land in besit gaan neem, en die Heere sê vir die priesters wat die ark dra, stap, Maar jyre, ons gaan verdrink as ons hier instap. Stap! Eers, as jy die voet in geloof in die water gesit het, en jy voetsoole nat raak, eers dan gaan ek die water skui, en kan jy deurgaan. Die volgende pad teken, ons uitkom, in ons reis, op pad na Godse wil, is die is hier geen parkering teken. Ons thema is, een leven in die geloof. Een leven in die geloof. Het is nogal belangrijk om, om dit net te verstaan, dat ons leven als christene, een leven in geloof is. Vooral ons wat wil uitvindt, wat Godse wil en plan vir ons leven is. Want heel dikwils, sien ek nie altyd die plek, waar ek die volgende tree moet gee nie. Heel dikwils weet ek nie, waar ek my volgende voet moet neersit, as ek soek na Godse wil vir my leven nie. Baie keer as ek soekend is na Godse wil, dan vraag God van my om my tree in geloof te neem, sonder om te sien. Sonder dat hy vir ons noodwendig wys wat hy vir ons beplan. En die oomlik as ek die tree gegeet in geloof, en my voedsoole raak in die water, en die water gee pad, dan kom wijs God daarna weer vir my, wat is nou die volgende tree, of die volgende stap in geloof wat ek moet neem. Hoe kom die geen parkering teken? Ek denk een van die groot gevare is om stil te hou, om te parkeer, as ek nie duidelijk kan sien waarom God met my op pad is nie dis amper soos Mooses in Exodus 3 nie, waar hy gesê, jyre, as jy nie met my saamtrek nie, dan gaan ek nerens hier en dan bly ek net die. Ons is lief as ons nie weet, wat die God vir ons weis, en ons kan het nie eers sien, in ons, ons, ons gedachte wereld, of in ons verbeeldings of in ons geestes wereld nie, dat ons nie daar bly, ons parkeer. In plaas daarvan, dat ons in geloof moet beweeg. Want die oomlik as ons as kinders van die Heere parkeer, dan is die ander woord wat ons daarvoor kan gebruik, stagneer. Dan stagneer ons. Dan is daar nie groei nie. Dan is daar nie vordering nie. Dan is daar nie heiligmaking nie. Want dan het ek gekies om te parkeer, ek kies die veilige optie, ek kies my gemakzone. In die christelike lewe, behoort ons nooit te parkeer nie. Ons moet die heel tyd beweeg, selfs al sien ons nie, hoe lyk die volgende tree, wat ons moet gee nie. Want somtijds vraag die heren van ons, hoes hierdie priesters, wat die verbondsark gedraad, om blindelings, met vertrouwe, die volgende tree te gee, al kan ek nie sien, waar het is nie. Die tekst wat ons gelees het is Joshua 3 en ek het klaar die context van die gedeelte vir julle uitgeligd. Die volk wat op pad is na die beloofde land toe. Maar daar is klein probleempie. Al het een machtige rivier om oor te steek. En ons tekst sê, dit was oestuid en in oestuid is die rivier vol. Hy het oor sy walle gestoot. En nou moet hierdie volk oor, dier hierdie rivier gaan Hoe doen een volk dit? En die Heere sê vir hulle, jylle gaan stap hierdoor. Dit is hoe eenvoudig soos dit. Die priesters gaan die verbondsark dra, en jylle gaan hierdoor stap. En as hy priesters voetsoole aan die water geraak het, eers dan, gaan ek die water vir jylle oopkloof, dat jylle op droog grond, dier die bedding van die Jordanerivier, kan beweeg. die groot vraag wat hierdie volk vir hulle self moes afvra op die, op die oever van hierdie rivier gaan ons hierdie grens oorsteek na die beloofde land toe gaan ons in geloof hierdie tree neem om hierdie rivier aan te durf waarvoor ons ontzettend bang is ek weet nie of daar krokodille in die rivier was nie ek weet nie of die Israelite kon zwem nie maar, maar dis nie so eenvoudig om een rivier wat in vloed is, oor te steek nie. Wat nog te sê van die hele volk, wat dier die rivier moes beweeg? Daar is so drie dinge, wat vir my opval in die gedeelte. Toe hierdie volk, hierdie groot besluit moes neem, gaan ons hierdie rivier aandurf. Was die jere soos altyd, in daai besluit, by hulle teenwoordig. Hy het hulle nie geloos nie. En die teken van sy teenwoordigheid, by sy volk was die ark, wat in hulle midde was. Ek is wat uit dooringhoud gemaakt is, en met goud oorgetrek is, en wat 'n symbool was, van God wat gesê het, ek is by hulle. En die belofte wat God vir sy volk gegeet, was een belofte wat hulle moest toe-eien en vir hulle self moest vat en sê, Voor hierdie uitdaging wat voor ons staan, hou ek vast daaran dat God met sy ark hier by ons teenwoordig is. Nie net as een teken van sy teenwoordigheid nie, maar hy is visies self in ons midde selfs as my voete aan die water raak en ek sien, hier gebeur nou vir die eer, eerste breekdeel van een seconde niks nie, gaan ek nie bang wees nie, want ek weet, God het beloof, hy is by my. Misschien is dit die eerste ding wat ons uit die verhaal ook vir ons moet vat. As ons voor een moeilike besluit te staan kom, waar ons moet onderskui wat God sy wil is, En, en ons weet nie hoe die volgende treeën lyk nie, dan moet ons weet, God is by ons. Hy is teenwoordig. Die tweede ding, moeilike besluiten is tye waar ons gehoorzaamheid getoets word. En miskien moet ek nou een bijvoeglijke naamwoord bysit, waar ons radikale gehoorzaamheid getoets word dis tye waar ons ons voete sal moet optel soos die priesters. En al sien ek hier die machtige rivier vir my voorbij vloe, my voet sal optel en uiteindelik my voet in die water sal sit en eers dan gaan God die water skui. Somtijds gebeur het ook in ons in ons kruispad waar ons kom in ons leven, waar ons moet besluit links of rechts of voor toe of achter toe, dat ons weet wat die rechte ding is om te doen, maar ek is dalk te bang om my besluit te neem. Vooral in oorgangstuie, vooral is dit vir my in een richting forseer amper wat vir my onbekend is en ek weet nie wat my besluit gaan inhou vir my nie. Het is in sikke tye waar ons radikale gehoorzaamheid getoets word. As God sê, lig op jou been, sit jou voet in die water, en eerst dan sal ek die water skei, dan raak dit een toets vir ons radikale gehoorzaamheid. Een derde ding wat my opval in die verhaal, in sikke tye waar ons voor voor grense staan, voor moeilike besluit staan, raak ons op niet bewis van wie die God is, met wie ons te maak het. Het is een God wat wonders doen. Um, ons het een lied wat Williou Bair sing, ek sal het een dag waag om vir julle te speel, het ons omsing, God van wonders, dalk het julle mal gehoor. Het is die God wat ons aanbid, een God van wonders, Een God wat paaie oopmaak, waar daar nie paaie is nie. Een God wat water skui, so sy volk op droog grond kan deurloop. En is het nie ironies nie? God kies nie, om in die droogte tyd sy volk die die rivier te vat nie. Want ek meen, dan kon die volk dan deur geswem het. God kies, een tyd, toe die rivier in vloed is, om daarmee te wees dat ek machtig is, om hierdie machtige Jordaan-Rivierse water te keer, so dat my volk kan deerstap. God kom demonstreer sy macht, oor natuurskeping, wat hy daar gestel het. Ek vraag vir myself af, As ek dikwels ook voor so grens te staan kom en ek moet besluit gaan ek oor of bly ek hierdie kant. Wat is God se wil vir my? Dat ek baie keer Miskien moet ek eerlik wees dikwels oor God te klein dink. Ons God is nie klein nie. Ons God is die God wat spesialiseer in die onmoontlike. Ons God is die een wat wonderwerk kan doen. En wat het in Joosja 3 ook vir ons kom wees het. En hierdie volk moes hierdie moeilike kees maak, nee? Want onthou nou waant hulle op pad. Hierdie was maar die eerste tree in termen van gehoorzaamheid aan Godse wil. As hulle dier hierdie rivier is, dan le hierdie nog en wacht aan die andere kant. En ons weet van die stad wat moes ingeneem word in die uitdagings wat dit gebring het vir hulle. So weer raak hierdie episode eindelijk een leerskoel vir hulle, een stuk voorbereiding op dit wat later gaan wacht, want hierdie moet ingeneem word en as julle nou nie gehoorzaam is nie, wat is die gaan gehoorzaam wees as ek vir julle sê, loop om die stad. En ek gaan vir julle die oorwinning gee. ek het ook, hier kom in my voorbereiding vrienden, net vir myself afgevra of ek verstaan wat Godse wil behels. Godse wil is nie bestemming nie. Godse wil is een proces. Godse wil is een reis. Dit is een leerproces. Dit is een groeiproces. Dit is een proces waarin jy nie net doen nie, maar waarin jy word. Waar ek nie die selfde Jan kan blij as ek oor die Jordaan getrek het nie, want ek het een God ontmoet wat specialiseer in wonders. En Jan hou op om klein te dink oor God. Dit is nie net iets wat ek doen God Godse wil nie, maar dit is iets wat ek word. Ek word verander om allemeer soos Jesus te wees. En daarom maak ons dikwils die fout, om Godse wil net te soek in grotere besluite wat ek neem. In die krisismomente van my leven, dan ons vinnig om gauw die telefoon pad teken nader te haak, en gauw te bel en te sê, Heere, asblief, ek is in die nood, wees my die wil, wat moet ek nou doen? Godse wil is nie een bestemming nie. Dit is een is een reis. Het is een voortgaande proces om elke liewe dag in elke besluit wat ek neem vir Jesus na te volg. Van het ek in die ochend opstaan en ek my eerste asem tegengeet om te besluit, gaan ek hierdie dag negatief en morbied in of gaan ek positief en dankbaar die dag in? Gaan ek vanochtend kerk toe of gaan ek nie? Wat trek ek aan, wat trek ek nie aan nie? Wat gaan my gesintheid wees by die kerk teenoor mense? Gaan ek vriendelik en gastvry wees, liefde gee? Ons hele dag is besaai met keeses wat ons moet maak. En om Godse wil te onderskui, is het dagelikse proces om in alles wat ek doen, in en sê en dink, die voorbeeld van Jesus na te volg. Hoekom denk jy, maak God sy wil nie een bestemming om te sê, ek kom nou tot daar, nou is het afgehandel, nou kan ek achter oor sit, maar hy maak dit een proces, hoekom? Want ek denk, as, as dit een bestemming was, na een sekere plek toe, dan het ons heel waarschijnlijk die kortpaaie gevat. ek het nou die dag um, na Joosef verwijs, ek kan nie onthouw wanne nie, maar denk nou net, as ek die, die, die, die skrywer van die verhaal was, van Joosef, dan so ek Joosef, toe hy die droom gehad het, vir hom dadelijk bevordering gegeet na die universiteit van Egypte land toe en om daar onderscheidings laat behaal het en die kanseliersmedaalje wener gemaakt het en onmiddellik sou die faroom raak gesien het en hy so aangestel geword het as die onderkoning wat die die hele nasie sou red in die tyd van ongersnoot dis hoe ek die verhaal sou skryf kortpad hoe skryf God die verhaal poot die varse vrouw hy word in die pit gegooi, hy word in die tronk gegooi, a baie lang verhaal om uiteindelik vir Joosef uit te bring daar waar hy moet wees, as Godse wil a bestemming was, so ek en jy die kort baie wil kies. Daarom is daar advertentie, lang terug tak, life is a journey, enjoy the ride dink is nissan se slogan. Life is a journey. Enjoy the ride. Ek kom nooit by een bestemming uit nie. As ek Godse wil nou gesoek het vir my aftrede, waar moet ek my geld bele, waar moet ek gaan aftrede, dan is dit nie die bestemming nie. Dit is maar een van vele stillo plekke langs die pad, want as ek eers hier kom vestig het, is daar weer een klomp niewe, ander besluiten wat ek moet neemt, en wat ek moet poog om my navolgelingskap van Jesus gehoorsam te wees aan my Heere is oos met vakantie die vakantie is nie eers as jy by jou plekje uitgekom het waar jy moet wees nie die vakantie begin as in jou kar en jy rui tot by jou bestemming langs die pad die aftrek die padkos waarover ons nou die dag gepraat het al die ervarings langs die pad is deel van die reis En dis hoe Godse wil ook is. Dis nie net een bestemming nie. Dis die dagelikse reis saam met Jesus, om te ontdek wat sy wil is, vir alles in my leven. Ons het in hierdie week so'n bykie gepraat oor hindernisse ook. Oor wat hinder ons dan, dat ons ook hierdie geen parkering teken sal gebruik, om Godse wil te onderscheid. Ons wat baie lief is, om as dinge vir ons te warm word, of te onzeker word, of ek is vreesachtig as hierdie rivier voor my opduik, en ek moet om oor gaan, dan gaan sit ons achter oor, en ons wacht, dat alles net sal voorbij gaan. Ek sit in niks doen nie, en ek kyk, Um, is het een van die IT mannikies wat gesê het, um, uh, let things develop, um, ons sit en kyk hoe alles maar net afspeel hier rondom my, ek is een passieve um, voertuig wat geparkeer staan, um, ek sit maar en wacht dat Godse wil afspeel. As mens in een geparkeerde motor sit, is het moeilik om te weet in wat die richting die voertuig gaan beweeg as jy nie kan sien wat sy kant toe sy wielen gedraai nie. As die voertuig begin beweeg, kan jy sien, maar die wielen is nou gekring aan die linkerkant toe. Ek moet een rechtstelling maak, want ek wil die kant toe gaan. Daar is die eindelijk plek vir ons as geloviges om in een geparkeerde motor te bly sit en te dink hier is het vir my veilig en rustig nie. Ek wonder wat van die volk so geword het as hulle aan die kant van die rivier gebleid het. Ek wonder wat van die volk so geword het as hulle gekies het om in gehoorzaamheid te parkeer in die voertuig te bly waaran hulle was. Maar die oomlik as ons begin beweeg dan vorder ons. Al is ons dalk in die verkeerde richting op pad, dan weet ons al die Heere die, die wielen van die voertuig terugdraai, so ons in lijn sal kom met sy wil. Ek het onwillekerig gedink ook aan ons gemeente. Ek weet, op persoonlijke vlak, het ons baie stories om rond om dit te vertel, waar ons in geloof dalk een tree moes geeën, om iets aan te pak of te doen wat ek nie geweet het, waar ek my voet gaan neerse die volgende tree nie, maar waar ek geweet het, God is by my. My gehoorzaamheid word nou getoets. En die God moet wie ek te make het, is hierdie ongelooflike groot God. Ek het te vermoede ons gemeente daar het pad gestap. Jaapie, ek weet nie hoe lang terug die kleterskool, um, is hierby 18 jaar, waar is dit 17 jaar? Ek denk, toe die kleterskool op hierdie gemeente sy agenda gekom het, of op die tafel gekom het, het baie van ons gewonder, ons weet jy of ons hierdie ding moet begin nie. Dis soos een rivier wat voor ons vloeie. Ons sien nie kans om nou die tree te neem en die kleeterskoel op die kerkgronde te begin. Waar gaan het, hoe gaan die ding uitspeel? Niemand kon het voor sien nie. Maar die Heer het hierdie gemeente die genade gegeef om die tree in geloof te neem om te sê, Dis wat die Heer op ons harte kom sitte, blindelings in geloofsvertrouwe sit ons die voet voor die ander een, en ons stap hierdie pad wat die heren vir ons gewaas het. 17 jaar later, is hier klom kinders dier hierdie kleeterskoel, wat, wat anders by hierdie skooltie uit is, as wat hulle daar ingekom het. So is daar baie ander geleentede wat ek daar met die van weet, waar hierdie gemeente in geloof het tree gegeet, en gesê het, ons sien nie, hoe die toekomstnootwendig lyk nie. Ons weet nie hoe die kees gaan uitspeel nie, maar ons vertrouw vir jy. In geloof versit ons die een voet voor die aanheen, wetene, jy is by ons. Godse wil is een reis. Godse wil is een reis. Een dagelikse wandel saam met God, dit is verhouding, dit is nie een godsdienst nie, een godsdienst is een ding wat praat van een bestemming, as ons godsdienst beoefen, um, as, as, as dit waarmee ons bezig is van ochend, godsdienst is, formele godsdienst, dan sal ons kom praat van een bestemming, maar ons is nie bezig met godsdienst nie, ons is bezig met die verhouding, wat ons het met die levende God, En in die verhouding met ons God stap ons elke tree van die pad elke dag saam met om. En is ons op reis om al hoe meer te ontdek, waantoe stier hy ons, waantoe rig hy ons, wat is hy wil vir my, wat is hy wil vir ons gemeente? Dis een reis. Mag ons hierdie reis geniet. Mag hierdie reis vir ons een proces wees as gemeente, om steeds al hoe meer te ontdek wie ons is, wie die gemeenskap is, waar binnen ons kerk van die Heere moet wees, en waartoe die Heere ons as gemeente wil gebruik, binnen hierdie gemeenskap. Amen. Daar is ook klompie sake vir gebed, vriende, ehm, um, Julle het reeds gehoor van Marinda wat ook die afloope week geopereer is en wat by die huis aansterk en dan die ander is uh, name wat al die tykie daar verskyn. Ek sien my is ook hier, um, dit het met die knievervanging ook goed gegaan, ons is blij daar uh, so hulle is terug by die huis. Dan voorbidding van die, van die gebedskoordineerderse kant af, droogte wat nog in soveel dele van ons land en bierlande voordierd. Ons so bidde die Heere sal ingryp, uh, sal voorzien. Kinderbeskermingsweek, dis ook vandag dan biddag vir jeeg en kategese. Kom ons bid vir ons landse kinders, blootgestel aan een klomp elende en uitdagings van ons tyd. Kom ons bid ook vir die klompie jeeg wat die Heere aan ons gemeente toe vertrouw het um, en ons bly steeds vir hulle bidt dan die plaasanvalle waarvan jylle weet die aflopeteid ook weer um, plaasgevind het, die tragiese um, nies wat ons telkens lees in die korante, kom ons bid dat daar ook ergens uitkom sal wees vir hierdie sinneloose uh, geweld, en dan ook vir die christen in Somalië, wat letterlijk een paar honderd is uit die bevolking van 9,8 miljoen. En dan sê ons ook dankie vir Pingster 2019 dat ons as gemeente nog die voorrecht kon hee om die afgelopen week Godse wil met ons te ontdek en vir elkeen wat mee gehelp het om dit geestelike verreikende week te maak, ons prijs en loof die Heere. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed waar ons vir die sake net by die Heere intree.